Välkomna till dagens extrainsatta podcast. Idag är det Van Nilsson som intervjuas om Dam i men framförallt om fotboll. vi pratar om allt ifrån Dam EM som var 2013 till framtiden för damnas lag samt Dam i i media. lyssna och kanske njut av intervjun. Här kommer den. Kan du bara kort berätta om vem du är och lite information? Alva Nilsson. jag kallar mig själv för expert på damfotboll och jag som expert, och journalist och jag jobbar uteslutande med, med just fotboll. Jag skriver ingenting annat. Under det senaste året kanske jag har skrivit en artikel som inte har varit en damfotboll, det tror jag att det var om handboll eh, damer. Ja. Det är mycket dam i helt enkelt. Ja, precis. Sen gillar jag jag uppskattar här i idrott men, men jag tänker att här häridrotten behöver inte mig. Det finns redan så många journalister som kan det där och tar det väldigt, väldigt seriöst, men ens damidrotten har inte riktigt ja. det. Så, så att jag behövs där, men inte inom i de här häridrotten. Ja, och det tänker jag att vi kommer diskutera lite mer om damidrott här senare. Mm. Eh, har du någon egen idrottskarriär bakom dig, eller kanske pågående? Eh, nej. <laughs> eller jag har en, jag har spelat fotboll i nästan 20 år. Nej, 15 kanske. Jag slutade när jag var 20. Men bara jag tror att jag som högst var upp i division 3. var nära att komma med till lite i Halmstad, men blev petad innan för att jag inte kunde göra kullebyter. Okay. Och sen så jag ett simning. Så jag har varit fotbollsmålvakt och tagit simning. Men jag har inte varit elit i något av det. Ja. Var det redan där det kom ett brinnande intresse för fotboll? För du... Det... Jag följer dig på Twitter och så här mm. och det märks ju att du vet ju vad du snackar om. Det är ju inte bara man drar iväg något Twitter i dig, bara för att få det gjort liksom. Nej, precis. Jag tror att jag upptäckte fotboll, alltså började spela fotboll när jag var sex år. Och sen så brukar jag säga att jag blev förälskad i idrott och sportvärlden under herr-VM i Frankrike 98 Då var det verkligen så här, shit vilka känslor idrott kan väcka liksom. Uh. Så att jag har ju ett genuint och väldigt, väldigt intensivt intresse för, för idrott. Det var faktiskt där VM98 jag också blev intresserad. Mm. För då var jag åtta år och det var fantastiskt att se sedan nicka in två bollar i finalen. Mm. Men Precis, och det är det som är så konstigt med VM98. För Sverige var ju faktiskt inte med. Nej. Men då fick, då fick man chansen att bara njuta av bra fotboll. Jag tror att det var det mästerskapet som... Var det Danmark som slog Brasilien eller någonting sånt där? Var Nej, de åkte, jag, jag inte ihåg de åkte liksom. var ut mot... De ut mot... så matcher. Och bara Laudrup och... Och i Brasilien och Zidane och Petit. Alltså, fantastiskt fotbollsspelare. få eh, Nörden i mig måste poängtera att Danmark kokte ut mot Brasilien i år? åttandes. Okej Jag skyller på att jag var ung. Ja, det är ingen fara. det kommer ihåg det Ja, vi ska nog ha en bra... Ja, det är väldigt vi... eleganta fotbollsspelare där i det mästerskapet, typ såhär bergkamp, ja. om man nu ska ta någon som inte har mätt, liksom. Så... Ja. Men det är kanske är därför ja. då, jag kan, ju, jag kan ju känna igen det och tänka att på ett så blir det skönt nu i sommar då i Brasilien när Sverige inte med att det behöver man inte. Nu har jag ju väldigt problem med härrelandslaget i fotboll så det är kanske därför jag tycker det är skönt att de inte är där. Ja, jag förstår vad du menar. Både det här med att jag är lite kluven till, till mina känslor för det här landslaget just nu. För att jag tycker inte att, att allt de gör är speciellt bra. Men, men också det här att när Sverige inte är med i ett mästerskap... Alltså när Sverige är med ett mästerklart då tycker jag att man går runt och är så orolig och bondas och analyserar nästa match som Sverige ska spela och det är bara en massa känslor inför Sveriges matcher. Så jo. att man missar liksom den andra fantastiska fotbollen för att man är så uppe i Sverige. Jo, ja, men det kan jag absolut känna igen. Att, att man... Men VM 2010 så såg jag 61 av 64 matcher. Det är stabilt. Njöt, njöt av all fotboll liksom. Jo. Ja. Jo. Men då tänker jag sådär att nu, redan nu har vi satt agendan med fotboll här och då kan vi ta oss över till damfotboll. Har det alltid varit så att, för som du sa, att förra, du har bara i princip om damfotboll den sista tiden att var det så när du blev intresserad av fotboll att, att dina hjältar var så här Victoria Svensson och Hanna Jungberg istället för till exempel Fredrik Ljungberg och Henke Larson exempelvis? Ja och nej. Jag, alltså när jag, var liten när jag var, ja, du vet mellanstadiet alltså när då visste inte jag att det fanns tjejer som spelade fotboll. Det var aldrig någon som berättade det för mig. Uh, vilket, och det är jättekonstigt att jag aldrig fick veta det för att jag tittade ju på sporten. Jag läste sporttidningar grejer, men jag såg aldrig någonting om damlandslaget. Så att jag insåg att det fanns ett damlandslag när jag var 13 som man uh, 2000. Så läste jag om damlandslaget i en OS-bilaga. Uh, och efter det så blev det verkligen så här efter det kunde jag allt om det där damlanslaget, jag precis vilka alla spelare var och allt sånt här. Men innan dess så hade jag ju ingen som helst relation till damlförbollen överhuvudtaget. Nej, jag förstår det. Ja, uh, uh, Men efter det så blev ju Hanna Ljungberg och Victoria Tjänsterna, Malin Moström och Karol Jönsson, alla de där mina hjältar, liksom mina tonårsidoler som... Ja, det kommer jag ihåg. Jag kollade lite på Dam-EM då förra sommaren och det ska vi återkomma till. Men då minns jag, jag var i Göteborg och jag såg Sverige i Finland. Var det 5-0 det blev? Ja. Ja, något sånt. Då när jag gick tillbaka till hotellet så kom Karolina Jönsson och Victoria Svensson in där. det var stort det var. Det, mm. det kändes i magen. Det var det var fan häftigt. Ja, jag vet just Det jag är fortfarande sett dagens landslagsspelare De jag träffat Jag tycker att de är väldigt bra, jag undrar det de gör Men de är inte mina idoler Medan idag om jag träffar Caroline Jönsson Så blir ju jag typ 13 år igen Och tycker att det är såhär, shit häftigt Vilket det är nästan lite jobbigt För att jag träffar dem ju då då Och så bara, jag är vuxnare än så här. Jag lovar, jag är coolare Men då var det jobbigt när du gjorde det här reportaget I Offside förra nu med att ta en intervju Med Caroline Jönsson Nej det okej. Okay. Jag tror att jag och Karra har kommit över det. Oh. För att vi, vi hängde faktiskt lite under, under just EM och sådär. Så jag tror att vi kom över det ungefär där. Oh. Men det var också väldigt speciellt att se för att min syster var med mig under det här EMet Och hon har ju inte träffat de här spelarna förut. Nej. Så att jag kommer ihåg när vi var i Växjö faktiskt och såg en match där så träffade vi Karolina Jönsson och Jane Tönkvist. Oh. Och Caroline Jönsson, det är min... Alltså jag var varit fotbollsmålet. Det var min stora idol när jag var liten. Min syster har varit mitt back så att en Törnqvist var ju hennes stora idol. Oh. Och jag, jag bara gick in där vi stod och snackade och vi stod och spelade fotbollsspel och såg jag sen ser jag på min syster att shit vad är det här? Hon är inte van med det här. Hon är ju så här, det här är en Törnqvist. Du vet, oh. så här. Jag bara, oj då hur ska vi stå upp det här nu då? Så att jag har börjat komma över det faktiskt men i ganska många år så var det faktiskt ganska jobbigt. Ja men det kan ju jag menar, mm. det kan ju tänka mig. Det kan man ju bara relatera till själv om man hade... Mm. Till en början börjat umgås med någon som då har varit ens stora hjälte. Jag kan ju jämföra det att när jag var fem, 18 var jag. Så gjorde jag ett projektarbete i skolan om IFK Göteborg då, som är mitt mm. lag. Och så fick jag kontakt med Glenn Hussein där. Mm. Och första gången jag träffade honom då var man ju inte så kaxigt. Nej precis, det är ju fortfarande att barndomshjältar är ju väldigt speciella. Och det är tråkigt. jag tror aldrig att vi kommer... När man har blivit vuxen, när man har blivit kammat till sig, så tror jag inte att man kan få den idoldykan igen. Och när du, när du nämnde Jane Törnqvist, jag för mig det var en av mina första favoriter i fotboll faktiskt. Mm. mm. Jag gillar, och Marie Mostar som du nämnde också. Ja. Men det var ju mest, jag var ju som kille blir du med på ett ytligt sätt, att de var de snyggaste. Ja, okej. Okay. Men, men de, så de, tänkte jag faktiskt. Nej, men det är, men de, de, men är okej. Okay. Då var man ju ung och nu har jag väl kammat in och blivit blivit någorlunda mindre från. Ja. Ja, men då kan vi därifrån. Det tänkte jag på att du bevakar ju damfotboll och du vet ju under dam-EM så börjar jag dig. Och där fick man ju all den informationen man ville. Eh, och det var väldigt bra, måste behöva berömma dig för. Tack, tack. Om Sverige ska spela en EVM kvalmatch måste det ju bli nästa mm. gång. Alltså hur många journalister är det ungefär som är det svenska journalisten. Alltså under EM så var vi väldigt många. Ja. Eh, så sen när vi går tillbaka till vardagslunket så är det inte lika många. Men vi är väl säkert, alltså vi är fem, sex stycken som alltid ses på de här ja. eh, till, tillställningarna. Men sen är eh, kanske tio, kanske vi är, alltså skriva, alltså eh, reportrar. Sen finns det ju en del fotografer och reporter. Ja, men då då har jag Expressen och aftonbladet har väl med några namn där och antar jag i under intervjuerna eller under ja, ja Men då kan vi ändå när vi har kommit in på det här att Det tänkte jag på när det var dam EM så fick jag någon känsla att jag hoppas ju verkligen att jag hoppades att det skulle komma många som Skriver om damfotboll Och det kom, det är ju, som du sa Men nu numera känns det som det tillbaka Till vardagen i princip att, Ja men det var ett mästerskap då och Nu skiter vi i det liksom lite, det kan jag faktiskt hålla, hålla med om lite Sen förstår jag också Medierna som satsar Stort på ett Europamästerskap på hemmaplan Och sen att de inte satsar lika stort på ett VM-kval Som Sverige ska vinna med 5-0 liksom. Så det är jag med på men självklart, jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker att vi, säg att vi tog tio steg framåt under EM. Ja. Då, då hade jag gärna hoppats att vi inte hade backat tio steg igen. Utan att vi, att vi faktiskt bara hade backat fem till vm -kvalet. Jo, men Om för du förstår det jag... jag menar. Jo, det fattar jag. Men, men det är ju bara som jag tänker på. att För mig är det som att säga, fotboll som fotboll ser jag Lotta lägga göra mål på en straff. Det betyder lika mycket för mig som om Zlatan gör det. Mm -hmm. Så egentligen förstår jag alltså jag förstår ju det här att tyvärr är det så att fler gärna tittar på om man ska säga halvfotboll istället för damfotboll. Då förstår man ju efter frågan. Men jag fattar ändå inte den, för jag menar det är ju samma sport. Mm. Så jag har svårt att se de här som säger bara, nej men jag är bara intresserad av, av halvfotboll, damfotboll är jättetrockigt. Ja men det är ju samma sport så du går ju emot dig själv, det är ingenting som... Det är ingenting som förändras Jag menar tjejer, råta skina Använder du fortfarande sina fötter Och det gör ju Zlatan och dem också Ja och det jag framförallt upplever Är att många som är sportintresserade Tycker man om fotboll Då tycker man ofta om andra sporter också Alltså man har ett sportintresse Ja Och, och då upplever jag det som Att det man uppskattar och det man tycker om Det är fantastiska prestationer Ja och, och det måste ju vara precis, alltså precis som att jag kan sitta och titta på curling och bara shit vilken fantastisk prestation. Jag förstår egentligen inte så mycket men det här är fantastiskt. Ja. Så borde ju folk kunna bara säga football, det här är fantastiskt. Det är en grym prestation. Ja men menar man tänker så att jag vet inte nu har jag inte så blykord men det svenska damlandslaget är väl rankat ganska högt upp ändå. Ja femma i världen tror jag. Precis. Ja och det är betydligt högre än vad härlandslaget är. Ja. Så menar man det. Vad sa du? Är herrarna topp 20? Nej, topp 10. Jag vet visst. Just nu känns det som att de gärna får vara rankad sämst av alla. Man orkar inte med det. Ja, det får man ta någon annan gång. Nej men alltså om har fått på Jag tänkte ju på det under igen för att till en början så tänkte jag jag trodde ju definitivt inte att det var väl fullsatt i princip av enda match vill jag minnas. Och det var ju jag kom ihåg jag en kompis då vi nämnde dessvärre här i att Först tittar vi på biljetterna. okej, men den här kör vi på. Ja, vi skulle bara logga in och se hur mycket vi hade kvar sedan. En kvart senare loggar man in på hemsidan och då var på en kvart hade det ju nästan sånt ut. Mm. Och då var det ju som jag menar, intresse finns ju. Ja, men EM var ju bara ur det perspektivet så var EM så sjukt coolt. Så att jag, kan, jag får gå och se ut när jag pratar om det, liksom, för det var... Jag hade förväntat mig publik Jag hade förväntat mig att det skulle vara fantastiskt Men det blev ju så sjukt Mycket mer än så, liksom. <laughs> så Så trycker man Och där tror jag att media har en roll Media skriver alltså upp det här De gör det till stort och häftigt Ja, men Jag menar det var ju som du sa där Att du var 13 när du, när du fick knåd för att det fanns ett damfotbollslag Och det har ju medierna igång Ja och där tror jag också jag tror att media har, De skyller ofta, eller skyller på En av deras förklaringar Är ju intresse men, men ta exempelvis SVT, hur de skapar Ett intresse kring 15-åringar som spelar hockey i tv-pucken ja. Alltså det intresset Finns ju inte där från början Det är ett intresse som vi har byggt upp Under massa, massa år Och jag kan inte förstå hur SVT Inte kan se sin roll i att Härhockey är betydligt mer hyllat än damhockey Men att grabbarna får möjlighet att ses äh, äh, Folk får möjlighet att följa de här hockeygrabbarna Från det att de är 15 år Det är klart man blir som om När man spelar och relaterar till Jag lade ja. känna de här grabbarna när de var 15 Och för mig det är det helt sjukt hur, hur media inte kan se det Att så här, ja. de bara nej nej det är inte vår uppgift Att skapa ett intresse runt damfotboll Men ni har ju gjort det runt herridrott. Och då tänker man framförallt svt och som ska vara statligt och hela det här követ. Och sen tycker jag idag finns det. För jag menar, Damlandslott har ju hur många stjärnor som en slotta Skilinas, Lani och, och Nina Fischer. Och så och sen har du en förbundskapten som är omtyckt i princip i hela världen. Precis, precis. Jag, jag, menar, jag, hävdar, jag hävdar ju att P.S. Hontag är Damlandslagets största stjärna. Hon håller inte med, men jag tror att resten av Sverige håller på ja alltså det, det det är nästa man älskar ju henne det, det gör man ju för att så i alla intervjuer man har sett men hon är så fantastisk på så många sätt det kan jag också säga att Pia var ju en av de här som jag hade väldiga problem med första gången jag träffade henne det kan jag absolut tänka mig och, och det var innan hon blev förbundskapten för det svenska dom men hon har ju hängt i Sverige även fast man har varit i USA och Kina jo. så att, alltså... De fem första gången jag träffade henne kanske så blev jag typ sedan tio år och bara Hej jag tycker om dig Och hon försökte så här, ja, spelar du fotboll, är du engagerad Och jag bara, du vet så Det blev knappt såhär någonting, men sen om blev förbundskatt igen jag bara, nu jävla Alva, nu är det dags att snappa upp dig lite där. Jo <laughs> Nej men det är det som också man uppskattar med domen det, det känns som det är så mycket mer öppet än vad det är hos högarna och det är någonstans det man uppskattar så mycket. Jag alltså som sagt, jag har aldrig jobbat nära härlandslaget. Jag vet egentligen inte hur det fungerar. Men jag får en uppfattning av att de försöker stänga, stänga ut det saker. Stänga ut media medier. Skapa en distans. Medan damlandslaget är snarare... De, de ställer upp dörren på vid gavel och bara kom in här. Ja, men Jag menar, det kommer jag ihåg inför EM. Det var väl något i Josefin Ökvist, knippte. Pia Sundhaga exempelvis. Mm. Det hade, du, hade ju aldrig kunnat se Kim Kjellström sitta och klippa Erik Hamelin exempelvis. Skulle, en, skulle SVT sända en dokumentär om enbart henne? Den hade ju fått säkert jättemånga tittare. Det är jag helt övertygad om. Jag måste ju faktiskt säga att SVT gjorde, gjorde det precis innan igen faktiskt. Ja just det, det var ju den där serien <laughs> där ja. Nej de hade en... Äh... Först hade de en, var det fem minuter om bara på söndagen, ja, visst fan, ja. Som Jane Björk gjorde. Och sen efter det hade de den andra sporten som var i tre delar om dagens hållens historia. Just det, ja. Nu kommer jag på det och nu minns jag att jag tittade på den. <laughs> yep. Hur känner du själv när du ser som... För att alla journalister är ju en viss... Alla journalister är ju agendasättare på ett sätt. Mm. Alltså hur känner du själv när man när man ser att du som i princip har vikt ditt liv då, damfotboll, eller din, din professionalitet och sen ser att det är mycket mer intressant att skriva om klubbbyten i januari som kanske blir av. Istället för att verkligen skriva ett sammanhang om hur det gick i Lyons sista match, senaste match. Alltså jag, jag har ju kommit till det, till det stadiet att jag kan så mycket och hänger med så mycket. Så att, så att artiklarna i kvällspressen ger inte mig så himla mycket. Nej. Eh, däremot så tycker jag att det är synd för, för dammförbollen och, och synd för alla andra som, som inte kan så mycket. Eh, därför att, därför att eh, media skulle med ganska enkla medel kunna lyfta dammförbollsbevakningen två snabbt. Jo. Utan att det kostar en massa pengar Utan att det, Om vi pratar nätjournalistik, det tar ingen plats Från herrfotboll eller någon annan Herridrott Så, så det, jag kan bli jävligt förbannad På det i omgångar Ja, men det kan jag absolut tänka mig Och framförallt Om vi ändå är inne på hur mycket Herrfotboll det faktiskt finns Att tillgå i I media, och då pratar jag inte om de matcher som sänds Utan jag pratar om bevakningen Av ja. de matcher som sänds så är det ju så sjukt mycket. Och det är okej. Okay. Det jag inte tycker om, det är all journalistik som inte handlar om idrotten. Som handlar om Cristiano Ronaldos superkropp. Eller ja, exakt. den och dens tatueringar. Eller någons frisyr. Alltså det tycker jag är bara ren jävla skitjournalistik. Så om man bara tog bort den och där brydde sig om att lyfta damidrott. Alltså då skulle vi ha en fantastisk sportövervakning ja så ja, men det är ju sånt man sitter och tänker på jag kan många gånger bara sitta och om man går tillbaks till när man själv var ungdom och spelade fotboll och, och det var några tjej som skulle börja spela med laget mm. då var man ju så åtta, nio år och jag vet, det, det kändes ju lite lustigt på något sätt mm. för det var ju inte, nu kommer jag vissa från ett väldigt litet samhälle uh, och då var det ju inte bara, alltså, det är ju killar som spelar fotboll så, så var det aldrig för mig för jag är också uppvuxen i ett väldigt, väldigt fritt sommare. så att när vi, när jag var 6-7 år och vi började spela fotboll, då spelade vi tjejer och killar tillsammans Jo, så var det till en början för oss också men det kändes som många av tjejerna tröttnade sen bara för det var ofta många en och, och då vet man när man 8-9 år så ja, då är man inte så Ja, Motsatt väg i vår lilla förening Att det var grabbarna som la av Eller sökte sig till andra klubbar Och så hade vi bara kvar ett flicklag sen faktiskt Ja men det var en fin uh, Så, så, så, så, så, att, så att när jag gick i skolan och Så, här grejer, så var det alltid alltså, Vi var alltid ett tiotal tjejer Men man spelade fotboll på rasterna Och vi, vi var kanske till och med bäst Ja, <laughs> ja. Så att, men, men, uh, men jag förstår hur du tänker Jo men som sagt Nu är man ju bara glad att man har lagt av med sådana men ja, alla är ju som de är När de är åtta, nio år helt enkelt ja. Men om man går till men, men där, Förlåt Men där hävdar jag att så här, Det är inte nioåringarna som, som tycker att det är konstigt Egentligen utan det är någonting utifrån Som har lärt om att det här är konstigt Jo, så är det jag menar. Ja, ja så, så är det absolut Jag menar det är vad som det är bara att titta runt i som nu med, med bevakning. Om du går in på Aftonbladet det står ju som du säger mycket ofta om Ronaldos superkropp än vad det gör om Lyons senaste match idag När jag bokar intervjuer med man är att det känns ju som att eller det är ju säkert så att de fotbollsspelarna tar till exempel Lotta Schedin för att hon är väl mest känd av dem antar jag. Att hon måste ha fått lagt ner så mycket mer på något sätt än vad gemene dussinspelare i Herrelandslaget har fått gjort. Dels tror jag att det måste ha skillnad i inställningen. Alltså här i fotboll, jag respekterar verkligen de här spelare som har kommit långt. Jag gör Jå. verkligen och jag tycker att det är fantastiskt. Men de har också haft både duka. Ja, men det är Fast så jag det, menar det har så här, att, att ha de varit bra, då har, då, har, då, har de, då har de kunnat förädla sina, talanger, gått vidare och tjänat sjukt mycket pengar på det de gör. Medan oh. damfotbollen, det funkar inte riktigt så. Liksom. Man måste investera och anstränga sig och alltså, kämpa hårdare för att, för att bli accepterad för att bli om ja, Det är det jag menar för jag är ja. helt säker på att hade, hade Lotta Sedin varit på här sidan. Och det har, hon hade ju också säkert blivit proffs när hon var 18. Ja men precis, och då ja. hade hon haft hur mycket pengar som helst. Nu vet jag att Jalim tjänar helt okej okay med pengar i Leon. Ja men om, det är nog inte att jämföra Nej. med Zlatan exempelvis. Nej och det är ingenting hon kommer leva på resten av sitt liv liksom, Nej. när hon har lagt av. Nej, och det är ju sådana saker också man kan tycka är så lustigt om man har den ekonomin där att det kan skilja så ofantligt mycket. Ja, och bara drar man det ett steg längre så handlar det inte bara om så här, landslagsspelarna som spelar i landslaget idag. Nej. De, de försörjer sig på att spela fotboll. Alltså de behöver inte ha... Josefina Nökvist har inget civilt exempelvis. Nej, precis. Men, men vad händer efter karriären? Hur, vad får man ut för pension på att spela fotboll på elitnivå i 15 år om man är dömspelare? Vad eh, oh, har man för möjligheter att gå vidare sen? Alltså sådana frågor är ju också Östfatan. Han behöver inte oroa sig av hur hans pension ska se ut. Nej han har ju själv sagt att han skulle bara spela tv-spel men alla har ju inte den tur. Nej. Nej men precis. Så att det blir liksom, frågan blir större än vad de tjänar för pengar idag liksom. Och sen när man ska dra den till en bredare, så det är det ju så det ser ut i samhället i stort också, tyvärr. Ja, precis. Ja, det är också beklagande den biten. Men inte få sväva iväg för mycket. Det är ju en viktig fråga, såklart, det här med jämställdhet och allting. Vem skulle, alltså, frånsett pia sundhagen då som ett enkelt och givet svar? Vem skulle, vem har betytt mest för, för dig om man ska säga för dem? Fortbollen Oj <laughs> Vilken jäkla fråga ja, det eh, Menar du liksom spelare? Nej det behöver inte spela någon Det kan ju vara Tränare eller vad som helst Nej, men alltså För mig personligen För min karriär som Sportjournalist så har ju Annette Börjesson betytt väldigt, väldigt mycket Hon var Hon tillhör samma generation som Sundhage Och var med i landslaget när hon vann EM-guld 84 Just det. Lagkaptenen i landslag faktiskt har också spelat med en massa SM-guld med j och sånt. Och hon började ju kämpa för att Danfotbollen skulle få uppmärksamhet redan innan hon avslutade sin aktiva karriär. Ja, ja. Så hon började, började ju ut ett magasin om Danfotboll 1987. Ja. Och driver nu Danfotboll.com och är expert på en radiostation. och Så, här. så att hon har ju verkligen... Hon, den kampen har ju hon där har hon gått främst i ledet hela tiden. Liksom. Ja. Så, att, så att hon har ju varit väldigt, väldigt, väldigt viktig för mig. Ja, det kan jag tänka mig. Men när du säger det, var inte hon med ganska mycket i den SVT? Ja, det var ja. ja, för det ringde någon klockan här nu. Jag får försöka leta upp de filmerna snart igen, de var fina. Jag, eh... jag skulle ha varit med det, men jag blev faktiskt bortklippt. Jag var med och blev intervjuad vid ett flertal tillfällen. Ja. Men om man ska säga så att för allmänheten, är du den främsta skribenten gällande damfotboll? Jag vet inte. Det är svårt att svara på för det finns väldigt många, eller väldigt många finns det inte. Men det finns i alla fall en handfull väldigt skickliga journalister som bevakar damfotboll på ett bra sätt. Och jag skulle vilja säga att jag är en av dem. Ja. Nej, det var inte så menat att du, du skulle. Men vilka är det med som. För jag har ganska svårt med namn överhuvudtaget. Vilka är det med som porträtterar aftonbladet Jag har väl. Ja, jag har tappat har namnet. Petra Trojen ja. framförallt. Mycket. Eh, sen har de en bloggare Anders Nilsson. Just det. Eh, sen har vi Bådstätt och Thomas Pettersson på Expressen. Och ja. Johan Reimers som hoppade på under eller innan EM och har fortsatt med datbollen efter det. Ja, just det. Men ja. det tänkte jag också här, som vi var lite inne på det med dam EM från i fjol. Att, eh, det var väl snack lite löst om en dokumentärfilm. Eller den ska väl komma nu va? Ja, jag tror det ska mest den andra februari på eh, mars. Ja. På, på TV4. Men det, det var väl också lite eh, härig om den vill jag minnas för någon tid sen Ja, alltså 4 det man brukar göra, TV4 påstår sig behandla det här mästerskapet precis som det behandlar det här mästerskapet. Ja. Eh, och efter det här mästerskap så gör de eh, både SVT och TV4 alltid krönikor. Ja. Eh, så att jag ifrågasatte ju varför de inte skulle göra en krönika om det här. Och då sa de helt plötsligt att det skulle de. Och sen skulle de inte det. Och du vet, så framåt bakas. jag, nu blir det skitarg. Ja. Eh, och nu är det klart att någon ska sända det här. Men, men två saker som jag eh, vill säga är att, att det här är ingen krönika. Nej. Det här är en dokumentär om ett mästerskap på hemmaplan. Och det är inte TV4s dokumentär. TV4 har köpt in den av Svenska fotbollsförbundet och ett produktionsbolag. Liksom. Så sätter den kritiska granskningen... Jag har faktiskt inte sett den ännu. Men Nej. den kritiska granskningen... Jag, jag undrar vart, vart den blir när, när TV-kanalen inte gör den. Liksom. Så, att, så att det är inte TV4s krönika. Nej. Det kan man ju bara gå och lägga sig på om dem. Försöker lura i folk Ja men ja, jag hoppas jag att den blir Jag hade ju velat se en... Kanske bara, jag hade ju velat se en lång, lång dokumentär. Men jag gissar att den här kanske blir 45 minuter eller någonting. Äh, någonting sånt, det vet jag faktiskt inte. Men jag är helt övertygad om att den kommer väl väldigt bra. Ja det är den säkert. Man har sådana några minnen därifrån. Ja. Men... Alltså hur tycker du annars alltså, medierna vi var lite inne på det tidigare men vad tycker du är mediernas största vad ska de göra vad är deras största uppgift vad det det är det de fotboll det kan ta dem idrott i stort för det är likadant där att det är ju, det är mycket ja, enklare att se dem de, här när de om vi tar tv till exempel när de väljer att prata om de idrott så gör de det idag på ett annorlunda sätt än när de pratar om här häridrott. Ja. Och det måste de rätta till. Till exempel så sitter alltid, eller ganska ofta, absolut inte alltid, men ganska ofta. Så sitter uppläsarna i SVT och pratar om sport och pratar om Detroit och Aik, och allt möjligt. Och sen så ska de rapportera från basketligan för damer. Då berättar de alltid att det är kvinnor, att det är damer. Då tjänar då de allting. Men, mm. men det gör de inte när vi pratar om män. För att man ska bara, ja ah, det är män, det är så klart att det är män. Men, men också så här, jag brukar ta ett exempel från sportspegeln i SVT då. Där de hade två långa inslag en gång. Och jag tyckte att det var talande. Det första var, träffade de Erik Karlsson som att hockey. Ja, fantastisk mm. individ by the way. Ja, men, och då intervjuade de honom i hans... Hans hockeymiljö, de satt i omkretsrummet, de satt i träningslokalerna bland vikter och allt var så tufft och hårt och kallt. Mm. Och sen efter det så hade de en intervju med Kosvara Slani, mm. damfotbollsspelare hade precis flyttat till Paris. Och då gick de runt i parker och pratade om baguetter och lärde sig det franska språket. Och du vet, så allt skulle vara så fint och vackert. Och, mm. och det var typ som att de knappt ens ville nämna att de spelade fotboll. Ja, oh, det blir så jävla att, att de gör inslag är bra, men låt fotbollen stå i centrum. Det är ju som du säger, det är ju samma sak om man skulle ta den här intervjun. Och sen då hade för det mesta pratat om slatten, exempelvis, och sen var noga med att poängtera att just det. Sen finns det även de fotboll. Det men lite så, precis, precis. Det, det går ju, och sen tänker man att. Och det är det som jag kan störa med mest på med SVT. att att de ska ju vara folkbildande och allting det här. Och jag menar det är väl inte så... De skulle ju också kunna göra en dokumentär. Eller en klönik av, e av dem de i EM fjol. Ja det som är svårt är att de har ju ingen... Äh... Nej men jag menar då, det hade man ju kunnat hade det varit herrarna så hade ju de säkert suttit det hade och... De löst det, alltså. Ja men då hade de ju suttit och pratat med Slatninsen så att han fick förklara vad han tyckte när Sverige gjorde 4-4 mot tyskarna borta och allting. Jo precis. Så det är så att jag jag är faktiskt ganska kritisk mot jag är mer kritisk mot SVT och TV4 men det är också för att SVT ska vara public service liksom. jo, men det är så... de, de, de ska inte drivas av tittarsiffror och vinster och sådana saker. Nej, Nej men så är det. Jag är en jag det under parollen att, att TV4 är en skitkanal Det är SVT man får gå till. Jag, jag kan inte riktigt säga så För att TV4 är ju faktiskt de som sänder De förbollen jo, men... Sen tycker jag inte att allt de gör Kring, kring de är bra eh, Men de sänder i alla fall Jo det är väl så man får se sen som med allting att Det är klart TV4 har gjort en del Fina program men det är ju Det är inte så hög procent Kanske Jag tittar faktiskt inte på tv som ofta Jag, säga. jag men... tittar nästan bara när det är sport För det första så funkar inte min tv just nu så... ja, Då är det lite svårt men det är ju samma sak att jag, jag kan tycka att jag läser väldigt mycket om idrott men jag har inte en aning om vart nästa VM är Det kan det faktiskt. Ja och det är det två, nästa år då, 2015. Ja och det är väldigt intressant för att mästerskapet ska delvis spelas på konstgräs. Ja just det. Ja. För, för första gången någonsin. Ja, och det var väl också det varför man var för mig det vana till de ballade, att man var tvungen att testa det på damen. Och det är väl samma sak det att hade de testat det på herrar så hade det ju blivit ja, ett år av, det, av debatt. Ja. Sen ska vi också säga att där, när vi pratar om konstgäst, det finns ganska många spelare. Alltså som ska spela i EM et som är öppet kritiska mot det ja. eh, Och många svenska spelare Men jag tror ju att konstgräset kan gynna Sverige Ja. Alltså, och... vi, vi har en massa konstgräsplaner vi, Många många spelare idag som spelar på konstgräs varje dag liksom. så, så, så jag tror inte att det är dåligt Sen är det en annan känsla att gå runt på en plan Och, och känna det viktiga loftet om jag ska vara helt ärlig, det var ju bara för två till tre år sedan. Jag började intressera mig för damfotboll. Och då var det ju när Tobias Nilsson började träna i Göteborg där. Mm. Nu har han ju av tyvärr, men det är som det är. Men det måste ju också vara till damfotbollens fördel att det kommer så, om man ska säga. Ja, Tobias Nilsson känner ju alla till som gillar fotboll. Ja, det är klart att det ger Och det är samma ett, sak nu när intresse, liksom. Och det är samma sak nu när Stefan Rent tog över. Efter. Ja. Och sen var ju Tony Gustafsson, i, eller han är väl kvar i tio så, va? Ja, det är. Ja. Och jag menar, det måste ju. Det måste ju vad heter det gynna damfotbollen. Det, det tror jag, alltså ur ett uppmärksamhetssynpunkt Så gör det definitivt det Sen skulle jag gärna se alltså I dagens damansvenska Så har vi en kvinnlig tränare alltså Jag skulle gärna se att, att Damfotbollsprofiler Satsade vidare på en tränarkarriär Du menar då Och exempelvis att Nina Fischer kanske hade blivit tränare Nej men precis Nu har vi förhållandevis många Gamla damspelare som jobbar med fotboll Men de är inte huvudtränare Nej, det är klart. Han, han är Jungberg sjuk i Svensson är Sportchef på elitfotboll dam. Uh, uh, Kiki Bengtsson är assisterande i Hammarby. Så liksom. uh, so, so jag tycker att det är jättebra att, att det kommer manliga profiler och höjer intresset för damansvenskan, men jag skulle också vilja se dem kvinnliga. Det, det kommer nog när du säger det på. Han Peter Gäransson han som tränade han som tränar BK och Häcken nu mm. jag vet att han någon gång tränade någon damlag eftersom det var bädding eller något sånt där och då fick han just den största skillnaden mellan och ett härlag och ett damlag då sa han det kanske var en liten övrigt men han sa att skulle jag säga till ett härlag nu då exempelvis BK Häcken att springa in i den muren så skulle de göra det men säger man det till damfspelare så är det mer att de är mer ifrågasättande eller mer intresserade av vad det kan innebära. Mm. Så han var ju inne ja, ja. på det att det var ju svårare på så sätt att ta damlag. Mm. För att du kunde inte bara peka med hela handen och säga att okej, okay, nu gör du, nu mm. kör vi kortfattningsspelen klart. Ja. Nej, det, det, det har jag faktiskt också hört. Jag tror kanske att jag har hört det från honom. Då. Ja. Om... Men, och det är också sådana saker som att ja, det, jag tror säkert att det stämmer. Men jag vet ju inte för att jag är inte inne i här fotbollsvärlden. Nej, <laughs> Nej, men det är väl så också. Men sen, hur, hur, hur, hur tror du att svensk damfotbolls framtid ser ut? Det, det svänger lite från dag till dag. Jag att man mötte Frankrike här för, för ett tag sedan så, så tyckte jag inte att det såg bra ut. Men för några dagar sen så träffade jag Lili Persson och pratade med henne. Då, då tyckte jag att det såg bra ut. Ja. Eh, jag tror att det svenska dagförbollen har en väldigt potential. Ja. Eh, men, men det gäller också att man, att man kämpar för det. Jo, jag menar så är det, det. Man kan ju inte bara ställa ut skorna utan man får ju... Man får ju lägga ner oerhörd energi. Ja, och jag kan uppleva att, att en del spelare i dagens damfotboll är nöjda. De är bekväma. Det, det är soft, det är, chill, det är vi, vi spelar i svenska landslaget, vi är bra, det är soft. Eh, och har man den inställningen, då kommer man aldrig vinna. För då finns det alltid lag bakom som är hungrigare. Ja, men, men vi säger som sagt... i i damlandslaget, vilken av de här som, de som under en var med för att se och lära att det har störst potential? Spontant så hoppas jag att det går väldigt bra för alla naturligtvis. Men jag tycker att det jag sett av exempelvis Olivia Skog har varit väldigt uh, intressant. Mm. Och det är väl också, jag menar hon är väl inte lastgammal om man säger så, hon är väl ganska ung? Jag vet ju faktiskt inte när hon är född, om jag, om jag ska vara helt ärlig. Men hon är inte, hon är 90-talet 90 i alla fall. Så. Ja. Eh, nej, så att hon, men, men annars så tror jag mycket på, om man tittar på de positioner där vi behöver spelare, ja. så tror jag väldigt mycket på Lina Huttig. Hon var ju dock inte, men inte helt ute och snurrar, så var hon inte med igen. 18 år och spelar UMO och har en offensiv mittfältskola, och ja. det tycker jag att Sverige verkligen behöver. Jo. Så henne tror jag mest på i dagsläget. Sen Amanda Ilestet, hon satt på bänken under EM, men har nu i, när andra har varit skadade, så har de startat som mittbatt vid Evinella Fischer. Ja, just det. Så de två tror jag väldigt mycket på. Nej men för att återknyta till dam-EM där igen. Du är ju nästan det enda vi har pratat om. Men det är ju skönt det. <laughs> men, yep. Vad sa du? Yep. Japp. Det, det slog mig när man när jag såg då den Sverige-finnen att nu att det är mycket roligare spelmässigt att titta på uh, när Karolins seger och de spelar. För det jag upplever där är det ju inget så här, skicka bollen bara till anfallarna så gör de någonting. Nej, precis. Jag upplever också att det blir öppnare. Att det, att det händer mer saker sak på planen, att det inte är så eh, låst. Så Jag upplever att det kan vara det här i fotboll, att det blir låst och då blir det också nästan stillastående fast bollen rör sig hela tiden. Ja. Nej men så är det här med fotbollen, det är bara den enda taktiken han har, han, ren, han kan ju inget om taktik, men det är bara att han ger Zlatan bollen, sen får han göra det. det. Det skulle nog Pia också göra om vi hade den slatten i damlandslaget Alltså Zlatan i sig är ju en exceptionellt bra fotbollsspelare som har ett, ett för dåligt lag omkring sig. Jo, jo, jag men, jo men det förstår man, men det jag menar var att det blir så att, det förstår ja, man. inte Nej men att det blir så att man har ju bara den planen Zlatan får fixa att men Zlatan kan ju ha en dålig dag och skulle man ha så i laget jag menar Lotta Skilin kan ha en dålig dag och Kosvarsland kan ha en dålig dag så, mm. så hela den problematiken att man bara håller sig till att, när man nästan är till eller det är klart man ska ju kräva att de ska påverka och spela bra men det finns ju alltid dagar när man inte är helt hundra på planen ja Eller tittar man på spelare som, nu kommer i Zlatan bli jättearg om man hör det här. Men spelare som Zlatan och Lotta Schelin som är stjärnor i både sina respektive klubblag och respektive landslag. Så är ju det spelare som får extra bevakning på sig. Ja. Vilket betyder att möter vi USA så är USAs backar väldigt med, väl medvetna om att nu ska vi ta bort Lotta. Ja. Och då måste ju andra spelare ha potentialen att kliva fram. Jo det, det är så jag menar också att det fattar mig ja. som Stjärnorna kommer alltid få hård bevakning Och då är det ja. ju till Då får man ju ha en annan plan Att okej okay, då är den ena förvårdspositionen Markerad där vad man ska säga Men då får ju till exempel yttrarna Precis, eh, precis. Som i damlandslaget att ja, nu har ju Josefin Örqvist hon, hon lägger väl ner varje damlandslaget Ja Ja det, ja, det är tråkigt Nej, men alltså det, det, man får ju försöka se runt problemet, och det är väl det jag tycker är det största problemet med Slätan och dem att Det är just det att varje match går ut på att Slätan ska göra allting själv. Man får knappt se någon annan spelare nästan. Mm. Och det funkar ju så länge. Så länge vi inte möter Portugal. Så ja exakt. Möter, så länge vi inte möter de bästa lagen för de bästa försvaren. De kan ta bort en spelare. Jo ja, det, det fattar man ju. Mm. Då får vi hoppas att de, att de i fotbollen och de i är i stort att den får mer plats helt enkelt. Ja, och att den tar mer plats. Ja, och sen får nödvändig... <laughs> det behöver inte vara sådana rapporter som vi har pratat här än att de sitter och pratar om onödigheterna. Nej precis, sen, sen tycker jag att, att en del av de här onödigheterna de är bra, för att jag vill inte bara lära känna idrottare jag vill också relatera till personer men, men det är inte personkännandet som ska stå i centrum Nej men så är det, jag menar, gör du en lång en timmes intervju mm. det går ju inte att man bara sitter och är allvarlig och pratar om ska du göra en sån med Pia Sundhage så är det ju då tror jag inte så många hade vi att bara sitta och lyssna utan då får du bli lite att spela gitarr. Eller? Ja, nej, men precis, precis. Men, men det ska ändå vara fotbollen eller det andra idrottandet som, som står i centrum. Vilket jag upplever att det inte alltid är med David Så, att, så att det måste vi styra. Jo, ja, men det. Vi får <laughs> försöka. Ja. Den här podcasten kanske är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas det i alla Ja, förhoppningsvis. Eh. Uh... Ja, men ja, vi får ju helt enkelt hoppas att, att det vänder och att det blir VM i Kanada nästa år. Så hoppas vi på en stor jävla framgång. Det brukar vara bra. Ja, hur lång kontrakt har Pia Sundar? Hon ska träna det VM också, hoppas jag. Ja, det ska vara. Jag vet faktiskt inte hur lång kontrakt med har nu när du säger det, men över men, i VM så är hon kvar. Ja, jag hoppas de ger en livsstilkontrakt eller någonting. Det. Nej! Det hoppas jag jag, jag jag älskar Pia Sundhage men jag tycker alla förbundskaptenar, alla, alla tränare egentligen överhuvudtaget så är de på sin plats för länge så blir det också jo. jo, jag menar så är det ju. Men det på Pia så kan vi nästan avhålla att när man var nu då i EM i sommars och uppvärmningen, det mm. var ju så... Jävla stort att se alla Och så när spelarna så tittar man bara Och så ser man att ja, Många kameror ser ut och var den är. Och så kommer mm. hon ut där bara Fruktansvärt stort Gud jag vet alltså, när, när vi När de på arenan Rabblar upp startälverna Så är det så ja oh, Lotta Schelin Hon får ganska mycket jubel i Göteborg Oliver Skog och också det Men det är liksom ingenting mot de jubel Som Björk Sundhagen fick Nej men det är det som och det tänker man att hon är ju värd så mycket djure för att allt man ja. har läst sig till och att hon fick låtsas heta Pelle exempelvis mm. hon spelade fotboll. Mm. Men jag brukar säga att Pia Sundlager är hon är ju svensk danfotbollpersonifierad. Jo. Hon, hon var med, ja nästan med när det startade. Hon var varit med i... Nej, inte en jävel som sig om damfotbollarna, men man lyfter den till det den är idag och nu utbildar hon framtiden. Ja, men. det är glädjande att se i alla fall sen. Vi får ju se vad, vad som kommer skall. Mm. Men det, det känns ju positivt. Personen har ju en ganska positiv känsla i alla fall. Men nu är det inte så att jag kan så oerhört mycket, men man försöker ju sätta sig i allt man kan. Det så mycket det bara går. Ja. Men... Men som jag säger, landslagets stora utmaning och problem är ju att de måste kunna lära sig att kontrollera matchen mot bättre lag Idag kan de inte det, vilket gör att vi ja, alla gånger går förlorande ur strider mot lag som på pappret är bättre än oss Jo, jag menar det, om man, om man ska ta nästa steg så, så behövs det ju kunna kontrollera sånt man måste kunna höja och sänka tempot. Man måste kunna eh, bestämma över en match mot Tyskland. Man måste kunna få Tyskland att spela efter våran pipa. Liksom. Ja. Ja, nej, men vi får helt enkelt hålla tummarna och, och hoppas att det kommer gå bra. Ja. Så var det allt från den här podcasten. Det var kul att du ställde upp.